A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdulillahi Rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. E falandrojm Allahun fuqiplot, i dërgojm selavate dhe shumë selam me të dashurit tonë Muhamedit alayhis salam. Të nderuar miq, assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Po takohemi sonte me emisionin e radës, me emisionin numër 7. Rinia e sahabeve dhe daveti në kuadër të këtij cikli të emisioneve modelet e përkryra. Që prej emisionit të par, kemi thënë se qëlimi për këture emisionove është që ne të shpalosim dhe të sielim para juve modele të përkryjëra, modele urnek të cilat të neve do të na frimzojnë, e në veçantir i njën ton, nga se ne jo rasisht, për këto modele të përkryjëra kemi zjedhur eliten e shokve të pejgamberit a.s. në ngarinia e tyre nga se ky emision ENCAS i dedikohet rinisë prandaj ata kanë qenë modelet e përkryera janë yyrneq dhe shëmbulltyr edhe për rinin ton që të shërbejnë si frymzim dhe si shëmbulltyr në arritjen e sukseseve në arritjen e, e gjërave pozitive që çdo njerëj i endron atoj Kur jemi të kërinia sahabëve dhe thirja në rrugën e Allahot apo daveti, me lejoni të ndëruar me që në fillim të këti e misioni, thëmë dy tre fjalë në lidhje me rëndësin e thirjes dhe davetit në rrugën e Allahot të baraka ota ala. Po asë një dyshem, thirja në rrugën e Allahot daveti është një dëtyr madhore, është një obligim, është një dëtyr dhe një mision nështë, i dashur tek kryusi fuqi plot andaj nuk kisha dash të them fjalë tjera pos ti referohem Kur'anit famlart dhe të shiqojmë se në çfarë piedestali Allahu fuqi plot e ngrit rëndin dhe peshën e thirrjes në rrugën e tij respektivisht davetit thot Allahu fuqi plot në Kur'anin famadh në kapitullin Fusilat ajeti 33 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَ إِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَنْ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Thotë Allahu fuqiplot. A ka fjallë më të mirë, se sa fjalla e ati i cili thretë tëkë Allahum, i cili bën veprat e mira, dhe thotë unë jam njëri nga muslimanet. Dhe në thotë, këja jetë e vërtetonë përfundimisht Se nuk ka ndë një misjan, nuk ka ndë një vepër, nuk ka ndë një gjë më fisnike, më të qëmuar të kë Allahu kryu si fuqiplot, se sa thirja drejt rrugës për të Allahu fuqiplot. Andaj, Allahu Dhul Gjelal e konfirmaj këte në kaptinën fosilet, ajetin 33, nuk ka fjallë më të mirë, se sa aje cili thret të kë Allahu, aje cili bën vepra të mira dhe aje cili thret unë jam prej muslimanve. Thirja në rrugën e Allahut fësiplot ishte një detyr, ishte një misjon, ishte një obligim që të gjithë të dërguarit e Zotit pa për jashtim, ishin pjesë e këti misjoni, të gjithë ishin pjesë e këti projekti, të gjithë ishin thiras dhe davëqi në rrugën drejtë Allahut të baraka wa ta'ala. Sigurisht, edhe këtë në vërtëtonë Korani, në kapitullin Ibrahim ayatin 4 Allahu Dhul Jelal thotë: "Wa ma arsalna min rasulin illa bilsani qawmihi liybayyana lahum." Nuk kemi dërguar asnjë të dërguar tek popujt e tjerë, vetëm se ne i kemi zgjedhur ata që ata të flasin popujve të tjerë me gjuhën e tyre. Të flasin popujve të tjerë me gjuhën e tyre, duke u sharu argumentet dhe u dhe zimin i cili shpije drejt Allahut të baraka wa ta'ala. Po ashtu Allahut të baraka wa ta'ala në njajet tjetër thot Bilbejjinati vë zuburi u enzelna i lejke dhikra li të bejjina linnasi ma nuzzila i lejhim wa la allahum je të fakkarun Ne ty të zbritëm Kuranin me argumente dhe sëqarimet të qarta Ne ty të zbritëm Kuranin me qëllëm që ti tua shpjegosh njerëzve ata e cila të zbrit ty nga zoti ytë, e ata ndoshta pasi që ta dëgjojnë thirjen, pasi të dëgjojnë mësimit dhe porosit të hynore nga Allahu dhul Gjilal, respektivisht nga Kur'ani famlart dhe porosit e profetit Muhammed Al-Isam, ata ndoshta do të ndalen dhe do të meditojnë, do të mendojnë dhe do të analizojnë rëth asaj e cila atyre, atyre u ofrohet. Thirja në rrugën e Allahut fuqiplot, përmban në vetë edhe një detyrë shumë madhore, edhe një detyrë shumë fisnike e që është urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Në fakt vetë urdhërimi në të mirë, kur njerëzit i porositim dhe i urdhërojmë në të mirë, dhe i porositim dhe i ndalojmë nga e keqja dhe nga e liga, në fakt kjo është thirrje, është pjesë e thirrjes së Davedit. Allahu fuqiplot këtë lloj të thirrjes e ngrit në një shkallë, dhe një grad shumë të lartë. Thëtë Allahu dhul gjelal në kaptinën t'aube ajetin 71. Jëmurune bil ma'rufi, wa janhauna anil munkari, wa ju kimune s'salata, wa ju t'u në zekata, wa ju ti'u në allaha wa rasulahu ulaika, se jarhamuhumullahi, in allaha Allah, azizën hakim. Ata besimtarë të vërtet, të cilët Allahu imë shiran, janë ata të cilët urdhërojnë në të mirë, ndalojnë nga e keqja, falin namazin japin zakatin i nënshtrohen dhe i dorëzon Allahut dhe të dëguarit të tij Është interesant dietaret islam kur ndalen dhe analizojnë kët ajet thon Allahu fuqiplot e radhit në radh të par urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga e keq respektivisht thirrje drejt rrugës së Allahut edhe para namazit dhe zakatit. Nga salla sa Oulluhel Jelal i radhiti dhe i përmendi një nga një mirëpo thirrjen në rrugën e Allahut, respektivisht urdhërimin dhe porosit për punë të mira, ndalimin dhe porosin e braktisjes së veprave të liga Allahu Oulluhel Jelal e radhit për veprave më të çmuara. Të ndruan vëllezër dhe motra. Po kalojmë tani tek e, ajo e cila është thelbi i këtij emisioni dhe temës tonë, sahabët dhe thirja, sahabët dhe daveti. Nuk ka dyshim se shokët e pejga merit sallallahu aleyhu a sellem, të gjith pa përja shtim, e në veçanti një piesë për e tyre që i takoni në rinis, kishin kuptu shumë seriosisht këtë misjanë dhe këtë dëtyrë dhe këtë bare cila kish të ra mbisu për të tyre. Andaj, të gjithë ishin të i mase të prokupuar dhe ishin serios në kryrjen e kësaj dëtyre, andaj ne nuk njohim ndë një shok për i shokve të pegamerit, a.s. të cilët nuk kanë qenë pies e këti projekti, të cilët nuk kanë qenë pies marës në këtë fush vëprim, në këtë mejdan të thiris dhe të davetit, madje ata ishin shumë serios, ishin shumë të vyshem, ishin të popritushem në kryrjen në kryrjen në kryrjen, e këtyre obligimeve. A thuavall ë pse sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam e kishin kuptuar kaq seriozisht thirrjen në rrugën e Allahut te baraqatu ala. Sigurisht arsyet mund të jenë të shumta, unë dëshiroj ta përmendin një arsye, një prej arsyve pse sahabët kanë qenë kaq të vyrë, kanë qenë të vëshëm në thirrjen në rrugën e Allahut dhulljal është se ata e kanë kuptuar dhe e kanë ditë fare mirë se përsoni i cili në rrallë të parë përfitan nga thirje, është vetaj përsoni i cili meret me thirjen. Dënë thotë, shok të pejka meret a e samë, sahabët, rinia të tëre, merëshin me thirjen në rrugën Allahot, urdronin dhe porositnin gjithë andej njerëzit për punë të mira, ndalonin dhe porositnin që t'i larguen punëve të liga nga se atar në rrallë të parë ishën atatë cilet, përfitonin në rrallë të parë nga kjo dhe gjithkush i cili miret me davetin dhe me thirrjen është ai i cili përfiton nga shpërblimi i Allahut te baraka wa taala Sigurisht se sahabët e pejgamberit alayhis salam shokët e tij e kanë pas nevojë për një frymzim kanë pas nevojë që ata të jenë tërkohën të motivuar sikur ne kemi nevojë të jemi të frymzuar dhe të ndihmohemi të motivuar që të thirim për rrugën e Zotit që të porositim të tjerët për vepra të mira që të porositim të tjerët ti shmangën dhe ti braktisin veprat jo të mira, veprat e ligës. Shokët e pejgamberit aleyhissalam frymëzimin dhe motivimin e tyre për thirrjen në rrugën e Allahut e gjenin pikërisht në thirrjet të cilat buronin nga vet i dërguar i Zotit, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të. Në mesin e frymëzimeve ishte edhe kjo porosie e pejgamberit aleyhissalam të cilën e transmeton Abu Huraira dhe kjo porosi gjendet në koleksionin e vërtetë të Imam Muslimit, thotë Abu Huraira radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte: Men da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'a. Fat Zotit paçë, dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të. Ai i cili thret për udhëzim Ai i cili thret për të mbar, ai i cili thret drejt të mirës, atij i takon shpërblimi dhe gjithë të tjerët të cilët e pranojnë kët thirrje, ai u merr edhe shpërblimi atyre, duke mos iu munguar as njerëz pal shpërblimi. Do të thotë shoqët e pejgamberit alay salam, këtu e gjenin frymëzimin dhe këtu motivohshin që të thrasin të tjerët për veprat e mira dhe këtu ne duhet të frymzohemi. Ky duhet të jetë edhe motivi ynë Sa shpërblim të madh ka nëse ti një njerëj, nëse ti një njerëj e thret. Drejt të mbarës, drejt të mirës. Ti bësh kaktar dhe ia ja ofron udhëzimin dhe rrugën e mbir, mirë dhe rrugën e mbarë. Para mendoj çfarë shpërblimi kanë po ezojmë hoxhallarët në këtë rast, të cilët janë në radhë të parë, thirrsa të parë, apo kështu të duhet të jenë. Çfarë shpërblimi kanë për sa ku ata njerëzve u ka mësu namazin. Dhe sa njerëz e thalin namazin deri në përfundimin e jetës së tyre. Pastaj ata njerëz i kanë mësu familjarët e tyre, të u ka mësu Kur'anin e kështu me radhë. Do të thotë, shpërblimi nuk ndalet për asnjë çast dhe asnjë palej, as kujt i thret dhe mëson të tjerët për të mirë. Ai asaj i cili ka përfituar nga këtë dhirrje nuk i paksohet dhe nuk i merret, nuk i merret shpërblimi. Shokte pejgamberit Aleysselam, sahabët në raport me thirrjen dhe me davetin kanë shpenzu çdo gjë në rrugën e davetit. Nuk kanë kursy asgjë që çdo gjë që ata kanë pas nga koha e tyre, nga jeta e tyre, nga shëndeti i tyre, nga energjia e tyre, nga pasuria e tyre, ata çdo gjë e kanë v në disponim të sa i theje gjdo gjë e kanë shpëzu në rrug të allaut, në rrug të thirjes, respektivisht të davetit. Nga se, ata kanë qenë mëse të bindër në atë porusin e partë, të cilin e përmendëm nga kaptina fësilet të rëtë të të rë, ku Allahu fuqiplot të të, wa mën ahsenu kawlem min men da'a ilallahi wa amile salihan. A ka fjallë më të mirë, se sa so fjallë ati njëriut i cili i thret të, të tjeret të kë Allahu të baraka vë tala, pra ndaj sahab nuk kanë kursy asgjë në rrug të thirjes dhe të davetit. Sigurisht se, pasi e përmendem këtë anën pozitive, këtë anën motivuse, këtë anën e cila të rëgën peshen dhe rëndsin që ka thirje rrug në rrugin allot, dhe shërrejt përmendje dhe anën tjetër sa rëzik dhe shfar e, pasoja mund këtë braktisja apo neglijenca për balë thirjes. Sigurisht se të, braktis, të braktisurit e davetit, neglij, neglijenca për balë thirjes Në rrugën e All-ohut është një çështje jo e mirë dhe subhanallahu kur lexojm ajetet nga Kur'ani famlarë dhe porositë e pejgamberit e selam mësojm se nuk e kanë punën e mirë dhe nuk duhet të ndjehen të çete të sigurt ata të cilët e kanë braktis thirrjen e rrugën e All-ohut apo sillen me neglizhencë përballë davetit. Sot pejgamberi alay selam në hadithin të cilën transmeton Hudhaifa ibn al-Yaman radiallahu anhu thotë derguar zotit sallallahu alayhi wasallam Walladhi nefsi bjedihi, la ta'murunne bil ma'rufi, o la tanhavna anil munkari, au la ju shiken në Allahu anjub'a tha alejkum, iqabem minhu, thumma të dhuunahu fa la ju sta gjabu lakum. Fët i dërguar i Zotit, sallallahu aleyhi wa sallam. Pasha atët që shpirëti im është në dorën e ti, pasha Allah unë fëzhiplot. Ose do të urdhrani dhe do të porositni për punë të mira, dhe do të ndaloni nga pun të këqia, ose dyshoj se shumë shpejt do të vjen një denim përmbi ju nga Allahu fuqiplot, e më pas ju do të lutni Allahun, do të luteni, e a juve nuk do t'ju përgjigjë. Dhe të thotë, kjo është vëtëm një prej shumë argumenteve dhe haditheve dhe porosive të si da të regojnë se qëfar reziku ka nëse njeriu e braktis apo meneglizhenc sillet përballë thirrjes në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Shokët e pejgamberit e tham duke kuptuar këtë rrezik, ata nuk kanë jetuar për veten e tyre. Andaj tani po vijmë tek pyetja. Pse jetojnë njerëzit? A jetojnë njerëzit për idealet e tyre apo jetojnë vetëm për vetveten e tyre? Njeriu i vogël jeton vetëm për vetvjetën e tij. Njerëzit e mëdhej nuk jetojnë për veten e tyre. Njerëzit e mëdhej, njerëzit ambicioz jetojnë për ideale. Të tillë ishin shokët e pejgamberit sa. E tillë ishte rinia në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe rinia jon në kohën sonit, në kohën sonit nuk duhet të jetoj vetëm për veten e tyre. Nuk duhet të jetojnë vetëm për efshin e tyre dhe për dëshirat e tyre. Për pasionet e tyre. Mirpo, rinia vërtet jeton për ideale. Rrinia vërtet jeton për popullin e tyre. Jetojnë që të shtyjnë proceset, të bëjnë vepra madhore, të regjistrohen në historinë e popullit të tyre dhe pse jo në historinë e botës. Prandaj, shokët dhe rrinja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk jetonin për veten e tyre. Jetonin për ideale, ngase ata e kishin dëgjuar me zemëndje thirrjen e edukatorit të tyre, thirrjen e, e mësuesit të tyre thërin e të dërguarit e tyre Muhamedi Alislam i cili thoshte ya ayuha nasu o ju njerz inna allah azza wa jalla yaqul allahu fushiplot thot moru bil ma'ruf urdhuruni ne pun te mira unhawani al munkari ndalani nga veprat e xjia min qabl an tad'uni fala ujib lakum para se jutmelutni mua e un te mos ju pergjigjem wa tasalunani fala u'tiikum kërkoni nga un e un nuk ju dhurai o tes të nësuruni, fala nësurukum, kërkonin ndihme dhe fitore nga on, e on nuk ju dhe raj ndihme dhe fitore. Në të thët, ata duke e dëgju dhe duke e kuptu me dhe mendje dhe sërizitetin më të madhin këtë përësi, ata nuk e braktisën da vetin, ata nuk jetun vëtën për vetin e tyre, mirë po jetun për ideale dhe ishin shumë aktiv në sferen, në sferen e thirjes në rrugën e Allahot të baraka, të baraka wa ta'ala. Ju mishtë të ndëruar, ne këtu dhëtë bëjmë një poshqim të shkurëtër, shumë shpejt, pas pak dhëtë këthejmë në pjesën e dytë të emisionit, insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mishtë të ndëruar, o këthujem sërish në pjesën e dytë të emisionit ton, eventualisht për gjithë atatë cilët janë, Kyçur me vonesë në emisionin ton, emisioni duke folur për një temë që ka të bëjë rrinja e sahabeve dhe thirrja në rrugën e Allahut, respektivisht daveti. Në fillim të emisionit përmendëm disa gjëra. Më radhë të parë përmendëm rëndësinë e madhe dhe peshën që ka thirrja në rrugën e Allahut te bareka wa taala. Pastaj përmendëm se Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në raport me thirrjen në rrugën e Allahut ishin shumë aktiv. Pastaj përmendem se ata frymëzonin dhe vet vetin e motivonin vetveten e tyre të që të jenë aktiv në këtë sfir. Posto përmendem se ata nuk kanë lejuar për asnjë moment që ta braktisin apo të sillen me neglizhencë qarshi thirrjes në rrugën e Allahut te baraka ta ala. Pastaj përmendem një fakt shumë e rëndësishëm se shokët e pejgamberit alsam dhe rinia e tyre nuk kanë jetuar për veten e tyre, por kanë jetuar për ideale. Është shumë e rëndësishme që njeriu të jeton për idealet e tij, jo të jeton për vetveten e tij, ngasë njerëzit e vërtjë jetojnë vetëm për vetveten e tyre, janë egoista. Prandaj njerëzit e mëdhej dhe ambicioz jetojnë për ideale, jetojnë që të ofrojnë të tjerëve çdo herë mirësi. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri prej juve është ai i cili i bën njerëzit të gëzuar, i bën ai i cili njerëzit të lumtur i bën, bën njërzit që u alargon atyre hidrimin brengat dhe problemet e tyre. Të ndëruar miqë. Kër jemi tekthirja në rrugën e Allahot dhe shokët e pejga mërrit a.s. ata këtë gjë e bënin për arsysë se ata e ndinin si obligim. Dhe një gjithë të tithë edhe ne duhet të bëjmë nga se duhet të ndimë dhe të përjetojmë si obligim. Dhe jo se ne kontribojmë që të ketë mbarvajtje u meti Muhammedit a.s. nga se u meti Islam panvarsisht ne aktivizohemi në rrugën e davetit panvarsisht se ne athrasim në rrugën tëk Allahu, apo jo u meti Islam dhe vërteta do të mbetet nga se Allahu dhul Gjilal në form kërcnuse thot në Kur'anin famlart në surën Muhammed ajetin 38 u in të tawallau iestebdil qauman gjerukum thumma la yakunu amsalukum nse ju refuzoni nse ju e braktesni thirën në rrugën Allahot, nëse ju, e Allahut nse ju silleni me neglizhencë përball urdhrimit në punë të mira dhe largimit nga punë tekshia ather Allahul celal do tju zëvendçojë juve do ta sill një grup tjetër njerëzve do, një tjetërt, do të sillni shoqri tjetër do të sill të tjerë nga shoqëria jon dot sill njerëz të tjerë, të cilët janë më të ndërgjeshëm, të cilët janë më aktiv, të cilët janë të pa lodhur, të cilët nuk jetojnë për vetveten e tyre, por jetojnë për ideale dhe ata e bojnë ndryshimin. Dhe ata e bojnë ndryshimin, pastaj thot Allahu ul جل, ata nuk janë si kur ju. Nuk janë negligent, nuk janë të pa ndërgjeshëm. La yakunu amsalukum, nuk janë si kur ju. Dhe ne edhe si popull, edhe në historinën tonë më të rrë, e kemi po se gjeneratat të caktuara nuk kanë qenë të përcaktuar për me bën ndryshimin në vendin ton. Prandaj Allahu dhul xhelal i avancoi ato gjenerata, me gjenerata të tjera dhe erdhi gjenerata e cila e bën ndryshimin. Dhe fal fal krijuesit fuqiplot, pastaj fal kontributit dhe sakrificës së ushtrisë shtrimtarë të Kosovës, gjakut të derdhur, fal gjithë atyre që na kanë përkrahur nëse të gëzojmë lirinë ajo çka është më rëndësit që të mos bëj degresion dhe të dal nga tema është se ne nëse nuk dëshirojmë temi aktiv në thirrjen në rugën e Allahut ul-Jalal, Allahu ul-Jalal do të na zaventcej neve. Shoqët e pejgamberit dhe rinia e kanë kuptuar këtë, andaj nuk kanë leju që ata të zaventon, nuk kanë leju që ata të të privohen nga kjo mirësi, subhanallahu. Nga se mirësi njerëzit në rugën e Allahut është mirësi shumë e madhe. Është mirësi në raport e, me botën e amëshimit, në kuptimin e shpërblimeve dhe gradave që Allah o ka përgadit për këta njërës të vyshem, po është mirësi edhe në këtë botë. Andaj, ne nuk duhet të lejojmë dhe në veçantirin i ajo, nuk duhet të privoj vetën nga kjo mirësi, për të cilën kemi mundësi të akzojmë nese aktivizohemi. Tani mi shtenderuar dëshiraj të marrë disa shambu i praktikë, të si edhe disa ilustrime nga vetë shok të pejgamberit ajsamë nga vetë kjo rini e mrekullueshme më, më lejon rrodh par të përmendin një fjalë të Abu Hurairas radiallahu anhu Abdulrahman ibn Daws Abu Huraira është njëri prej atyre djemve të ri prej shokëve të pejgamberit saq që kanë shumë i vëshëm, i cili ka qenë shumë aktiv, ka qenë shumë ambicioz, ka qenë shumë studiuës, ka qenë student dhe një prej nxënësave të dijes prej më të dalluarve në mesin e nxënësave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fata Abu Huraira radiallahu anhu Khairi an-nasi lin-nasi. Abu Huraira tani i përshkruan muslimanet e vërtet, muslimanet e mirfilled, muslimanet e vëshëm dhe punëtor. Thot njerëzit më të mirë janë ata që janë më të dobishmit për njerëzit. Nëse dëshirojnë të qenë më i miri në mes e njerëzve, tikë të kem mundësi me arrit nëse jete i dobishëm për njerëzit. Ta tunabihim fi sselasili fi anaqihim hatta yadkhulu fi l-islam. Sot çkan dol, ndonë çodi ndodh që vin njerëzit të robruar me pranga e më pas ata çlirohen nga kjo robri dhe bëhen muslimanë dhe hyn në islam ndodh që kanë qenë në besime të tjera ë mirë po janë bërë muslimanë e pastaj kanë arrit gradë grada shumë të larta e buhure radiallahu duke kuptuar se ti ke mundsi të bësh më i mirin mes e njerëzve vetëm atyre kur ti je i dobishëm dhe konstruktiv konstruktiv për njerëzit prandaj thot Ebu Herera, Allah, fjall, e Abu Huraira radiallahu anhu këtë fjalë duke qenë motivuar pikrisht nga mësimet e Kuranit nga Sallallahu aljlal në surën Ali Imran në ajeti 110 thate kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'rufi wa tanhawuna 'anil-munkari wa tu'minuna billah ishit jenerata më e zgjedhur ishit më të mirë në mesin e njerëzimit subhanallahu kjo është garë e madhe shqiptarë sa garë e madhe ne nuk po flasim me që më i miri në mesin e një grupi të vogël Allahu dhul xelal po i vlerëson me epitetin me superlativ ishit më të mirë në mesin e njerëzimit. Kjo gorsh shumë e hapur, shumë e madhe, po flasim për mbar njerëzimin. Allahu dhul xelal po thotë, më të mirët në mesin e njerëzimit janë ata që urdhërojnë në të mirë, ndalojnë nga e keqja, nga se të tillë ishin shokët pe e pejgamberit a. Ata ariten kat epitet, ata ariten tin më të mirët në mesin e njerëzimit nga se ishin aktive, në urdhërimin në pun të mira dhe ndalimin nga keqja. Ata i kanë kan te i kalu, i kanë te i kalu dhe kufit e vendit tëre, aty ku kanë lindur, ma dje edhe kufit e kontinenteve të tëre. Duke e bardhë dhe duke e shpërnda misionin dhe të vërtetin në të katër anët e botës, duke mos le ju të ketë pengesa artificiale, si kur mund të gjuha, si kur mund të raca, si kur të mund të jetë në gjyra, kufit, mentaliteti, ata gjith këto pengesa i kanë më njënu vetëm e vetëm që ta bartin misionin dhe thirin islame gjithë andej, gjithë andej botës. Kur ndalemi dhe shqyqojmë biografi në shokve të pejga merita e samë në këtë sferë, në sferën e davetit, me njëherë nashkon me ndja rrëth qlirimeve islame dhe roli i drejtë për drejtë i shokve të pegamerit sallallahu a.s. në thirje. Subhanallah, nuk kanë hezitu dhe nuk kanë pritu, nuk kanë nuk janë të regu në glizhënt në qilirimin e tyre, në ultimit e tyre qilirim tare, në projektet e tyre qilirim tare. Kanë shku deri të këpërandoria e largët persiane, janë shku deri të këpërandoria romake dhe bizantine, kanë shku dhe i kanë prejkë teritorit e kontinentit të Afrikës verjore, të Afrikës sotëshme, kanë shku dhe i kanë dëpërtu brenda në zemërën e Evropës në Andaluzinë, në Andalus, në Spani, në sotëshme, në pjeste Portugalis. Dënë të tëtë, krejtë këtë ullëtimi tyre, krejtë këto aventura nëse mëjtë të shpremë kështu, kanë qenë me karakter qliruës, i kanë qliru njërzit nga padrejësia, i kanë shliru njerëzit nga robria e bestytnive, drejt, moneteizmit dhe besimit të drejt në Zotin një të baraka vë të ala. Më leonit ju selë një shemull praktik, kur një prej shokve të pegamerit njëri shkon dhe i, i ofron oferten e ti njerit prej liderve të persianve, i cilje kishte emrin rëstum, Rebëi i ben Amir radiallahu anhu. Kur Ribi Ibn Amir i deleguar, emisar, ambasador, si të dush thuaj, prej muslimanve, shkoj dhe u taku brenda në teritorin e përsis sa saj kohë, Irani sa të shëmë, u taku me njerim prej liderve të tyre, e cilje e kishtë e emin rëstum, a i tha, për qëfar ke ardhë? Cilje është misionit? Ribi Ibn Amir, radi Allah në hu, i tha kështu. Tha, ne kemi ardhur, që ti nxjerrim robrit apo ti lirojm apo ti çlirojm njerzit nga robria ndaj njeriu dhe ti orientojm ata drejt robris ndaj Krisit. Kjo është çfarë fjalë e madhe. Ne kemi ardhm misionin yt, misioni jon është ti çlirojm njerzit nga robria e njeriu dhe ti drejtojm ata drejt robris ndaj Krisit. Asnjë njeri me dinitet nuk e pranon skllavërim dhe robrin ndaj Tjetrit. Muslimani robrin e për anën vëtëm ndaj kryusit të ti. Pasta i tha, kemi ardhë që t'ju udhëzojmë drejtë drejtësis islame dhe t'ju qlirojmë nga pa drejtësit e asaj kohë. Ishin të sklavruar, ishin të shtypur, qoftë në aspektin e punës, qoftë në aspektin e taksave, qoftë në aspektin e shtresave që këshin kryu shtresa në atë shoqëri, Tha kemi ardhë të ju sh shlirojmë nga patë rritësit dhe të ju ofrojmë dritësin, dritësin islame. Tha kemi ardhë të ju nëzerim nga ersirat dhe të ju ofrojmë dritën e islamit. Tha kemi ardhë të ju bojmë të lumëtur, jeni zemër ngusht, po ju mungon lumëturia, kemi ardhë të ju ofrojmë lumëturin dhe qëtësin e cilat dëbën me kenë i lumëtur në ketjet dhe me kenë i lumëtur në botën e amshimit në akiret dhe në tëtë të kështu ishte rëbëi i ben Amir në oferte në ti, në thyrin e ti për balë rustumit i cilishtë njeri prej liderve dhe komandandve të përsis. Po akshtu e kemi edhe shembulin e Ebu Bekri të radialanhu në thyrin e ti. Ebu Bekri meriton të analizot dhe të studiot inkas shembuli i ti në rrugën a laot, shembuli i ti në thyrin në rrugën a laot, në davetin, Ebu Bekri është i pashosh në ketë mejdanë është shembul i cili nuk përsëritet aqë shumë ka japë dhe ka afru për thyrjen në rrugën e Allah të baraka vatala. Dhetë personalisht e bubekri ka qenë i pari i cili e ka pranu islamin. Dhetë e bubekri ka qenë personalisht a i cili është bësh kaktar që shumë emra dhe personalitetet mda, si kur Othmani, si kur e, Saadi e shumë të tjerë, ta pranuin islamin falë ofertës dhe thyrjes që kishtë afru e bubekri radiallahu taala anhu do thot Abu Bekri nuk kishte kursu kursy asgjë ç'tjet i pari i iniciativave i pari drejtthirrjes në rrugën e Allahut te baraqatu ala kemi një dial tjetër tri për shokëve të pejgamberit sa me atë që ka pasën Tufail ibn Amr ad-Dawsi i cili ka ardhur prej Yemenit dhe kur ka ardhur dhe u takua me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam e ka pranuar islamin është bërë shkaktar çen një pjesë e madhe e fisit të tij duke filluar nga fayvindja e tij kanë pranuar islamin nga thirrja e tij e bekuar. Është interesant se në Medinë kur ka, kur ka vendos të shpërngulet nga Jemeni, nga vendlindja e tij, në Medinë ti bashkangjiten pejgamberit dhe muslimanëve, Tufeil ibn Amr al-Dawsi me vete i ka pas afër 70 familje muslimane nga Jemeni. A e dini kush ka qenë me Tufeil ibn Amr al-Dawsi? Në mesin e këtërë është 70 familjeve ka qenë edhe Ebu Horejra, Allahu Ekber. Ebu Horejra i cili më vënd për pak ko bët njeri prej personaliteteve më të fuqishme në fejnë islame. Dhe kush ishte shkaktari i cili e bëri Ebu Horejra në tjetë musliman dhe më vënd bët një personalitet i pak kontestushme në fejnë islame nga se Ebu Horejra është njeri prej 7 personave që kanë transmitu Mos shumë ti hadithe nga pejgamberi sa. Ishte pikrisht Tufeli, një bashkëqytetar ti, i tij, i cili me thirrjen e tij e u bosh kaktar që të bëhet musliman edhe e buhurera, mirë po kur ti hapim nesër librat, koleksionin e haditheve të vërteta të tubuara nga Imam Buhariu, nga Imam Muslimi, Ibn Majah, Tirmidhiu, Nasa'i, Abu Daud, Musnedi Imam Ahmedit, Ibn Hibbanit, emri e buhurerës është i pashmangshëm të gjitha shpërblimit të shkojnë tutfelit i cili e kishte thirrur e kishte thirrur në Islam e Buhariren dhe kishte pa të fatin e Buharira ta pranon Islamin dhe të bëhet njëri prej personaliteteve shumë të rëndësishme në fein tonë. Dëshroj të cilin shembullin e fundit, mirë po ky shembull është pak më i veçantë në gjendje jo normale, në gjendje lufte. Dëshroj cili të cilin shembullin e Khalid ibn Validit radhiyallahu anhu. Shiqoni të nderuar miq, Islami oferten e tij të davetit, Islami thirrjen për tek Allahu e ka alternativën më kualitative. E ka alternativën më të çmuar. Prandaj edhe në gjendje lufte, nëse mes një shteti dhe një shteti apo një një populli dhe një populli, aq çarohen raportet dhe vjen një ambient i pakëndshëm, gjendje lufte, muslimantë edhe në rrethana të tilla, alternativën dhe Objektivin e parë e kanë thirrën në rrugën e Allahut. Dëgjoni një shembull i cili flet për një betejë e cila është e historisë, është e regjistruar në histori dhe e njohur bëtrisht betejën e Yarmukut ku muslimanët arin ta gjunjëzojnë para ndorin romake. Ktu protagonisti dhe i pari i muslimanëve ishte Khalidi radhiyallahu dhe në një takim me komandantin dhe liderin e romakëve i cili kishte emrin George. Në momentin e betejës, muslimanët ishin të rreshtuar në anë, romakët ishin të rreshtuar në anën tjetër. Komandanti i romakëve George thot dëshiroj dy luftim me komandantin e muslimanëve Khalidin, Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Në fakt, kjo ishte një provokim i rëndë për muslimanët, mirëpo Khalidi Si gjithëherë njëri modest i thjeshtë, pranan me dalë në dy luftim. Kur delë në dy luftim, dhe athruat afer me kalin e ti, pranë Gjorgjit i cili po ashtu ishte si për kalit, Gjorgjit i thotë, e kam një pytje për ty. Para se të bëjë këtë pytje, unë e di se ti e njëri i lirë, nuk jesë kladë, njëzrit e lirë janë plotë dinitet, nuk gënjenjë, e di se e muslimanë, e di se je komandanti i ushtrisë muslimane, të lutëm kërkoj nga tit të jesh i sinqert me mua. Pytja ime është kja. Dë gjani mishtë të ndëruar të qëfar pytja i banë. Armiqë, po dojnë të balafacohen në dy luftim. Thot, a është të vërtetë se zoti juaj, pejgamberit juaj Muhamedit, ja ka zbrit një shpat prej qilit, e a i ty ta ka dharu këtë shpat, dhe tje i pa humbur, Asnjëherë nuk s'an humbi. I pamposhtur, asnjëherë nuk mposhtesh. Gjithmonë m fiton. Halidi radiuallahu an hum buzësh. Thot nuk është e vërtetë. Thot atëre pse ti thon je shtota e Zotit. E me dëgjoni me vëmendje këtë poentë. Shiçoni tani Halidi si e shfitzon momentin dhe rastin me thirr rrugën e Allahut, rrugën e vërtetë. Thot dëgjom. Unkamçen, unkamçen kundësttar dhe armik i hapur i Islamit dhe i Muhamedit sikurti. Më dia më dia në një betejë kam qenë pri aktorëve kryesorë që muslimanët kanë humbur betejën në betejën e Uhudit. Mirpo, pas një kohe më erdhi oferta islamit. Islamit, e Islamit. Kur e pash dritën e Islamit, kur i pash mësimet e madhore të Islamit, un vendosa të bëhem musliman dhe sa dia jam, jam ku jam dhe si rezultati i angazhimeve dhe kontributit tim pejgamberi më ka jap kët epitet, shpata e Zotit. A dini çfarë vendos ky komandant i romakëve në këtë moment? vendos që të pezollot lufta për momentin dhe thot takimi im me ty do të jetë në mbrëmje. Takon edhe një herë dhe ai vendos të konvertohet dhe pranon Islamin. Dhe ditën e nesërmë, kur shpërthan lufta mes muslimanëve, Gjorgi, i cili deri dje ishte komandanti i krishterëve dhe i romakëve, bëhet ushtari i muslimanëve dhe krah për krah lufton me musliman. A po e sheni ofertën thirrja e Islamit? A po shë edhe në gjendje lufte, edhe me armikun mos nguro asnjëherë që ta shpalosë oferte në islame. Nga se oferte në islame është më e mira. Thirja drejtë Allahot, thirja në rrugën Allahot. Kështu i kështë eduku Muhammed e Alisam shokët e ti, rinin e sahabave, që në asë një moment ata nuk të regu është në neglijënd. Nuk kanë kërsy asëgjë drejtë thirjes në rrugën e Allahot, subhanahu atala. Mua nuk me ngellit asë tjetër pasi që kemi ardhë krejt në fund të emisionit, vetëm se të lut Duke lutur Allahun fuqiplot që rinin ton në veçantë dhe mbar rinin Islame Allahut të al udhëzoj në rrugë të mbar, në rrugë të mirë. Losim Allahul Xhelal që rinia jon të vërtëdisohet, që rinia jon të mos jetoj vetëm për veten e tyre, dhe të mos jetojnë duke qenë robër të epshit dhe pasioneve të tyre, mirë po të jetojnë për ideale, të jenë ambicioz, të regjistrohen në analet e historisë, të kenë historis, atë cilëtitë janë bartësit e ndryshimeve dhe proceseve të mëdha, e lusim Allah ëndhul Gjelal, që të na mundëcan të jetojmë jetë të mirë, jetë të lumëtur, jetë që gjithar jemi në shërbim të kryusit ton, të jetojmë me dinitet dhe facet barë dhe të takohemi me Zotin ton, pashtu me facet barë dhe me dinitet. Dirin takimi në radhës, assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.